Soha se hittem volna, hogy az önök hát, hát, rendje sok hasznát venni egy ilyen masinának. Meg tudnám mondani, hogy tulajdonképpen mire óhajtják használni? Eremmel felelte a láma, miközben megigazította sejem talárját, és gondosan eltette a logarlécet, amelyet valuta átszámításoknál használt.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 hogy kizárjuk a nevetséges kombinációkat. Egy betű sem fordulhat elő például háromnál többször egymás után. Háromnál? Hát tot bizonyáról kettőt gondol. Háromnál? Ez a helyes. Hát csajnos azt hiszem túl soká tartana, míg megmagyaráznám önnek, hogy miért. Akkor is, ha beszélné a nyelvünket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 Wagner doktor néhány sort firkartott az író Hát kire, most már csak két dolog maradt hátra. Mielőtt befejezhette volna a mondatot, a a kis papírdarabot húzott elő. – Hiteles követelés egyenlegem az Ázsiai Banknál. Oh, – Ó, köszönöm. Úgy látszik, ez a... a, a, a rendben van. Nos, a másik dolog, olyan semmiség, hogy nem is tudom megemlítsem, -e, de meglepően gyakran hanyagul el az ember valamit, mert túl evidens. Mondja, milyen elektromos energiaforrásuk van? Egy dízelgenerátor 110 volton 50 kilowattot termel. Mint egy öt évvel ezelőtt állítottuk be. Teljesen megbízható.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 hogy a száz betűs szavakkal már szükségtelen vesződniük? Ha, ez gyors George nem tudta. Gyakori lidérces álmai közé tartozott, hogy a terv valahogy megváltozik. És a nagy láma, akit persze Szem Jeffnek hívtak, bár egy csöppecsem hasonlított rá, bejelenti, hogy a tervet meghosszabbítják, előrelátható a 2060 ik Képesek rá.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 Lehet, hogy ütődöttek, de nem erénycsőszök. Azok a gyakori lerucanások a faluba például. Ide figyelj, George, mondta csak jelentőség teljesen. De én megtudtam valamit. Baj van. Micsoda? Csak nem a gép döglött be? Ez volt a legrosszabb, amit George el tudott képzelni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 de azért nem vadultak meg, mint várni lehetne. Egyszerűen úgy vették, hogy elszámította magát, és változatlanul hittek neki. Néhány mint a mai napig hisznek neki. Na jó, jó, jó, jó de ez nem Luiziana, ha még nem vett ez volna észre. Itt csak ketten vagyunk, ezek a papok meg százával. Tetszenek nekem is,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 amelyeket a fiatalabb szerzetesek oda hordtak az írógépektől, és a nagy kötetekbe ragasztottak. Senki nem szól egy szót sem. Csak a papírra csapódó kopognak szakadatlan, véget nem érő záporozással, mert maga a Márk öt teljes csendben suhant át a másodpercenként több ezer műveleten.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 Két óra múlva a szabadság és az épelméjűség felé fogja repíteni őket. A gondolat gyönyörűséggel töltötte el, miközben a póni békésen baktatott a lejtől lefelé. A himalája gyorsan leszálló éjszakája már majdnem beborította őket. Szerencsére nagyon jó volt az országút, mert kiépített országútak haladtak erre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 Sótoktat csak, és George felpillantott az égre. Mert mindenben elérkezik egyszer, az utoljára. Odafen, szépen, sorban, kialudtak a csillagok.